Parabé Nadal i els restaurants de la Cuina del Vent et posem l'Empordà a taula. T'oferim 12 menús per celebrar aquestes dates. Tria la teva opció a onmenyesperfestes.cat, entra i reserva la teva taula. Per celebrar-ho en grup, al sopar d'empresa, per festejar el cap d'any. Cuina del Vent, l'Empordà a taula a onmenyesperfestes.cat. 12 restaurants per celebrar aquestes festes.